Moen die sunnah laat vaar nie. Abdallah ibn Mas'udur het aanhou vertel, dat die booskapper van Allah sallallahu alaihi sallam gesê het, wie Allah moore, dit wil sê, op die oordeelsdag, as een Muslim wil ontmoet, laat hom die vijf dagelikse gebede bewaar, wanneer die oproep daarvoor gegeen word, want dit is deel van die maniere van leiding, En Allah het die weer van leiding aan julle profeet salallahu alaihi wa voorgeskryf. By Allah, as elkeen van julle in sy huis bid, sal julle die sunnah van julle profeet salallahu alaihi wa verlaat. En as julle die sunnah van julle profeet salallahu alaihi wa sallam laat vaar, sal julle afdwaal. Daar is geen mens wat homself reinig en dit goed doen, en na die moskee kom en daar bid nie, maar dat hy vir elke tree wat hy gee, verhoog Allahom daardoor in status en graad, en neem een van sy sondes daarmee weg. Ek onthou, toe niemand weggeblei het van die gebed nie, behalwe een skynheilige monafiek, wat bekend was vir sy skynheiligheid nie vaak. Een man wat door twee ander moes ondersteun word, het na die moskee gekom totdat hy by die reie aan bidders aangesluit het.